Az-Zümer Zümrələr Sûresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adıyla Tenzidul kitabı min Allahil azizil hakim Bu kitab, güdretli və müdrik Allah'tan nazil edilmişdir.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 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لَا يهدي من هو كاذب كفار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 Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz. Ləu arədəllahu an yəttəxəda vələdən nəstafə mimma yəxluqu Allah övlad götürmək fikrində olsaydı, xalq etdiklərindən hər hansı birini seçərdir. O, pakdır, müqəddəsdir. O, tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahdır. Xalaqəs səməvəti vəl-ərdə bil haqqda Yükəvvürün laylə alən nəhəri və yükəvvürün nəhərə alən layl وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّنْ يَجْر۪ي لِأَجَلٍ مُسَمَّنْ أَلَا هُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفَّارِ O göyleri ve yeri bir haqiqet kimi yaratmıştır. O geceni gündüze bürüyür, gündüzü de geceye bürüyür. O güneşi ve ayı ram etti. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. O, qüdürətlidir, bağışlayandır. Xalaqakum min nəfsin vəhdətin, thumma cəalə minhə zəvcəhə, və ənzələ ləkum minəl-ənqəmi təməniyətə əzvəcə. Ya xuluqukum fi buquni ummahatikum xalqan min ba'di xalqin fi zulumatin taras Zalikumullahu rabbukum lahu'l mulk la ilaha illa huwa fa anna tusra'un Allah sizi tekbir neferden yaratdı Sonra onun özündən zövcəsini yaraddı. O, sizdən ötürü səkki cüt heyvan endirdi. O, sizi analarınızın bətinlərində üç zülmət kərsində yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır. Bu, sizin rəbbiniz olan Allahdır. Mülk ona məxsustur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz. İn təkfuru fa inna Allaha ganiyyun ankum və la yudallu ibadahu l-küfr. <gülüyor> v in teşkuru yudhlu ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما etsəniz bilin ki Allah size muhtac değildir O kullarının kafirlik yetmesine razı olmaz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 Qul təmət tə'bi qufrikə qalilən, min ashabin nər. İnsana bir zərər toxunduqda Rəbbinə üst tutub, təkcə ona yalvarır. Sonra Allah özündən insana bir neymət verəndə O, əvvəlcə kime yalvardığını unudur və insanları Allahın yolundan çıxartmaq məqsədi ilə Ona şəriflər qoşur. De ki, küfrünlə bu dünyada biraz dolan, Şüphesiz ki, sen cehənnəm sakinlərindənsən. Əm mən huvə qalitun ənə əlləyni səcidən və qaimə Səcidən və qa ihzarul ahirete ve yercu rahmete rabbi kul hel yastavi alladine ya'lemun gece saatlarını secde ederek ve ayak üstte durarak ibadet içinde geçirən ahiretten çekinen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 Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya wa bu sözümdür. Ey mənim iman gətirən qullarım. Rəbbinizdən qorxun. Bu dünyada yaxşılıq edənləri Yaxşılıq gözləyir. Allahın yarattığı yeryüzü genişdir. Yalnız səbredənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir. Qul inni ümirtu ən a'bud Allahə müxlisən din. De ki, mənə dini yalnız Allaha məxsus edərək, Ona ibadət etmək əmr olunmuşdur. Wa umiltu həm də müsəlmanların birincisi olmaq əmr olunmuşdur. Qul inni akhafu Rəbbimə asi olsam O, əzəmətli günün əzabından qorxaram. Qulilləhə əğbudu müxlisən ləhu dini. De ki, mən dinimi məhz Allaha məxsus edərək, yalnız O'na ibadət edirəm. Fəəğbudu mə şiqtum min dünih. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ ذَلِكَ هُوَ Siz də ondan başqa istədiyinizə ibadət edin. De ki, şübhəsiz ki, ziyan şəkənlər, qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Açıq aşkar ziyan da elə budur. Təhüm min qalqihim ğuləlun minən nəri və min təşkihim Onların üstündə də oddan təbəqələr, altında da oddan təbəqələr olacaqdır. Allah öz qullarını bununla qorxudur. Ey qullarım, məndən qorxun. والذين نجتنا من الطاغوت ان يعبدوها وانا الى الله لهم البشراء فبش بعباد طاغوتا ibadet etmekden çekinib Allah'a üst müjde vardır kullarımı müjdelə ellezina yestem'un elqawla fetteruun ehsane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 Əfə mən xaqqa aləyhi kəlimətül ədəb, Əfə mən xaqqa aləyhi kəlimətül əzəbi, Əfə əntətun qidu mən finnar. Haqqında əzab sözü gerçəkləşmiş kimsəni və cəhənnəndə olacaq kəsi sən mi xilas edəcəksən? Lakinillazina ittaqaw rabbahum lahum ghurafum min turqin ha ghurafum mabniya ghurafum mabniya tajri min tahtiha al anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al Lakin rabbindan qorxanlari üst üstə tikilmiş Altından çaylar axan otaqlar gözləyir. Bu Allah'ın vədidir. Allah vədinə filaq çıxmaz. Əlem tera enna ən Allahə anzələ minəssəmâi məa an fasaləkuhu yanâbi'a kil-ardı thumma yukhrijü bihi zarran mukhtalifan alwânu Sonra Allahın göydən yağmur endirib onu yer üzündəki çeşmalərə axıtdığını görmürsənmi? Sonra Allah onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir.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 Fə vəylul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah Fə vəylul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah Ulai ka fi dalalin Allahım köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönətdiyi şəxs Şafirlə eyni ola bilərmi? Qəlbi Allahın zikrinə qarşı sərh olanların vay halına. Onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər. Allahü nəzzələ əhsənəl-xədiyfi kitəbəm mütəşəbihəm məthaniyətə qışa irru minhü cüludu alləziyinə yəxşəvnə Rabbəhüm. ثُمَّ لِينُ جُلُودِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ sözün en gözalimi ayələri birbirine benzeyən və təkrarlanan kitab kimi nazil etdi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 Fəmən yəttəqī bi Qiyamət gününün dəhşətli əzabından üzü ilə qorunan kəs möminlə eynidirmi? Zalimlərə "Qazandığınızı dadın" deyirlər. Kəzdəbəlləzīn min qəblihim fa'atəahumul əzabü Onlardan əvvəlkilər də peyğəmbərləri yalançı saymışdılar. Və buna görə əzab da onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. Və ətaqahumullahu l-xizya fi l وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Allah onlara dünya hayatında rüsvayçılığı daddırdı. Ahiret azabı isə daha böyüktür. Kaşkı bileydiler. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ف۪ي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ بَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsələlər çəkdik ki, bəlkə düşünüb dərk edələr. <Sessizlik> Biz onlara heç bir qüsuru olmayan ərəbcə Qur'an nazil etdik ki, bəlkə Allahdan qoxsunlar. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله ببربريله تشكيشان بير نيچه شركلي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 Onlar da öləcəklər. Summa innakum yawma qiyamati inda rabbikum tahtasimu. Sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin yanında mübahisə edəcəksiniz. Faman azlamu mimmen kaddaba ala llahi wa kaddaba bis-sidqi idjaa. Əleyse fi Allaha qarşı yalan uyduran və həqiqət ona bəyan edildikdə onu yalan sayan kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məyyər cehannemdə kafirlər üçün yer yoxdur. وَلَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ حَقّ جətirən və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəbidlərdir. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ Onlar üçün Rəbbinin yanında dilədikləri hər şey vardır. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Anhum amilu, və Beləcə Allah onların etdikləri ən pis əməlləri bağışlayacaq, və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəkdir. Ələyəsəllahu bikafin Meyər Allah öz qulunu qanə etmirmi? Onlar isə səni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 Meğer Allah qüdrətli, intiqam almağa qadir deyilmi? Wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal-ardha Allah. Qul a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 göyləri və yeri kim yaratmışdır, deyə soruşsan, onlar mütləq Allah deyəcəklər. De bir deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Yada o mənə bir mərhəmət göstərmək istəsə, onlar onun mərhəmətinin qarşısını ala bilərlərmi deki mənə Allah yetər təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edirlər qul ya qawn i'malu ala makaletikum <Sessizlik> inni aamil fasouka ta'lamun Söfə tə'ləmûn men yətîh ədâb yəxizih ey gövmüm. Əlinizdən gələnə edin. Mən də edəcəyəm. Siz tezliklə biləcəksiniz ki, kime rüsva edici əzab gələcək. Kim sürəkli əzaba döçər olacaqdır. İnna anzalna alayka alkitabe lin-nasi bil-haqq. Faman ihtadaa li-nafsihi waman dalla fa-innama yidillu alayha wama antu bi-wakil.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 فَيُمْسِقُوا الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى الٰى اَجَلٍ مُسَمَّا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَاتٍ Allah ölənlərin canlı ölüm anında, ölməyənlərin canlı isə onlar yuhudayken alır. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxtdadək buraxır. Həqiqətən bunda ağl sahibləri üçün dəlillər vardır. Əmit täxəzū min dūni llāhi Yoxsa onlar Allahdan qeyrilərini mi özlərinə şəfaət getdilər. Də ki, əgər onlar heç bir şeyə malik deyillərsə və heç bir şey anlamırlarsa, bəs necə olsun? Qulillillahişşafaətü cəmiən lehumülküssemawāti ki, Şəfayət bütünlüklə Allaha məxsustur, göylərin və yerin hökmüranlığı da O'na məxsustur. Sonra siz O'na qaytarılacaqsınız. Və idə dükirəlləhu vəhdəhüşmə əzzət qulubu alləziynə lə yəminunə bil-əxirə, وإذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ olaraq xatırlandığı zaman axirətə inanmayanların qəlbinə nifrət gərir. Ondan qeyrləri yad edildiği zaman isə onlar sevinirlər. Qulillahum məfətirəs səməvəti vəl-ərd-i əliməl-ğaybi vəl-şəhədəti əntə təhkumu bəyna ibədik əntə təhkumu bəyna ibədikə fīmə kānū fīhi yəkhtəlifun Də ki, ey göyleri və yeri yaradan, qeybi və aşkarı bilən Allahım! qullarının arasında baş verən ziddiyyətlərlə bağlı hökmü yalnız sən verəcəksən. və əlâu ənnə lilzinin zaləmu ma fil arzi cəmiən və mitləhu məuhu laftədəu bihi minəsu əzabı yəuməl qiyamə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 Onlara günah etmədikləri bir əzab döyüşəcəkdir. Bədaləhum səyyətumə kəsbū Onların qazandıqları pis əməllər öz qarşılarına çıxacaq və istihsa etdikləri əzab onları dürüycəkdir.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 bunu bilmir. Qadi qala halidin min qablihim fa ma anhum ma kanu yaksibun. Bunu onlardan əvvəlkilər də de demişdilər. Amma qazandıkları şeylər onlara heç bir fayda vermedi. Va asabahum sayeatum ma kasbu onlar işlətdikləri pis əməllərin cəzasına çatdılar. Onlardan zalım olanlara da qazandıqları günahların cəzası yetişəcək və onlar qaşıb canlarını qurtara bilməyəcəklər. اَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Məyər onlar bilmirlər mi ki, Allah istediğinin rüzüsünü bol edir, istediğine də onu azaldır? Həqiqətən bunda iman gətirən qövm üçün ibrətlər vardır. Qul yə əibədiyyəl-ləzīnə əsrafu ələ ənfusihim lə teqonəqu min rəhmətilləh. İnnə Allahə yəqfiru dзunuba cəmiyə, innəhü hüvəl-ğğafurur rəhîm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 Rabbiküm və əslimuləhü min qabl en yatiyakumul azabu thumma la tunsurun Azab üst tutun və ona itaat edin. Sonra size heç bir kömək yolinmaz. Vettəbiu ahsana ma unzila ileykum Rabbikum min qabl an ya'tiyakum al-'adab min qabl an sizə fərqinə varmadığınız bir halda qəflətən gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilən ən gözəl sözə tabe olun Ən təqûlə nəfsün yə alə mə fərrattu fə cəmbilləhi və in kuntu lə minə Sonra kimsə deməsin ki, Allaha qarşı etdiyim eytinasızlıqlara görə, vay mənim halıma. Həqiqətən, mən dine və dində olanlara rişqənd edənlərdən idim. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين <سؤال> يا خد تمسين اگر الله منی دوغرو یولا یونسےدی من مطلق متقیلردن اولاردم او تقول حين ترى العذاب لو ان لي Həm də əzabı gördüyü zaman deməsin, Kaş ki, bir də dünyaya qaydəydim, Yaxşı işlər görənlərdən olardım. Və və kuntə Xeyr, ayələrim sənə gəlmişdi. Sən isə onları yalan saydın. Təkəbbür göstərdin və kəfirlərdən oldun. Və yoməl-qiyaməti törrəz-ləzīn Sən qiyamət günü Allaha qarşı yalan uyduranların üzlərini qapqara görəcəksən. Məyyar cəhənnəmdə təkəbbürlüләр üçün yer yoxdur. Və yüncillahu llezina etqav bimfazatihim. Və yüncillahu llezina etqav Allah müttəqilərə uğurlarına görə nicaət verəcək. Onlara pislik toxunmayacaq və onlar kədərlənməyəcəklər. Allahu xaliqu kulli şey'in Allah hər şeyin xaliqidir. O hər şeyi qoruyandır. Lehu maqalidus <Sessizlik> semavati vel ard. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Qüllerin və yerin açarları ondadır. Məhz Allah'ın ayələrini inkar edənlər, ziyana uğrayanlardır. Qul əfə qayrallahi tə'murun تَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ هُمْ قَدْ أُوتُوا الْعِلْمَ بَلْ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Səmə və səndən əvvəlliklərə belə vəhy olunmuşdur. Əgər şərik qoşsan, əməlim puç olacaq və mütləq ziyanə uğrayanlardan olacaqsan. Bəliləhə faəbudu vəkum Sən yalnız Allah'a ibadət et və şükr edənlərdən وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Onlar Allahı layiqınca qiymətləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü yer bütünlükle onun oğucunda olacaq. Göylər isə onun əli ilə büküləcəkdir. O, pakdır, müqəddəsdir və onların ona qoşduqları şəriklərdən ucadır. Və nüfixə fəssuri fəsaqqə mən fəssəməvəti və mən fəl-əbdi illə mən Sur üf-rüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa hamısı öləcəkdir. Sonra bir daha ona üf kimi onlar qalxıb baxacaqlar. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء اب النبين والشهداء وجيء اب النبين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ هər öz əməlinin əvəzi tam veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini yaxşı bilir. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمُورًا 119. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم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 Lakin azad sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Onlara içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin deyiləcək. Təkəbbürlülərin yeri Necəbə pistir. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا عَلَيْكُمْ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 Buraya daxil olun. Və qalıl hamdulillahi lladhi sadqa va'dahu va'ortana'l-ardana tabawwa'u min'el-cennati haytunasha. Fen'ma ajru'l-amilin. Onlar deyəcəklər. Bize verdiyi vədini yerinə yetirən Ve bizi bu yere varis edən Allah'a həmd olsun. Biz cənnətin istediğimiz yerində sakit oluruq. Yafşı əməl sahiblərinin mükafatı necə de gözəldir. Wa tara al malaikata və qudiyə beynehum bilhaqq və qiləl hamdulillahi rəbbi ləalamiin səmələklərin ərşi əhatə edərək rəbbinə həmdilə təriflər dediklərini görəcəksən onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və ve aləmlərin rəbb-i olan Allah'a a həmd olsun değilecektir.